بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَتَمَنَّهُمَا قَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضَكُمْ, عَلَى بَعْضَكُمْ دے زان پویا گئی او پده که اگر چې تپوس خوزو کڑو خوزو کڑو خوزو تم دک خوکم تم شامل لے لقص د صلیده پر استعمال شوی خوزو تم شامل دے خوزو شامل دے اگر تپوس و مسلط شي نبی رسول الله الله علیه و سلم ته ام سلم رضی الله تعالی عنہ فرمایله ا دا الله پیغمبره سړی چې دی د جنگ کوي دی نو د جهاد کوي داغه ثوابته ملایي خو د جهاد نشي سالیت دبل حصہ ملالی گئی خزیت سنگل حصہ ملالی نو دکران گئی تا پوسینا اوپر نو شیر حصہ کمن دا آیات نازل شو چو ولا تتمنو ما فضل اللہ بهی بابکم والا باب ایو بالعیات تے دو اشتہ میں سکارا کی ان المسلمین والمسلمات تے دا اوله خزله چې مدینه ته هجرت کړې د اُمي رضی الله تعالی تنه ترمذی روات نو دا آیت نازل شو ولاته تمنا ما فضل الله به بعضکم علی بعض تاسو تمنا مکوئ د هغه شي چې الله فضیلت ورکړي په هغه سره بعضو ستاسو تاسو باندې نو ځහانه د آیات په کولاول د تمنا په معنا په نظام کوي کې تمنا څه یو رښتنه یو حسد او تمنا ده حسدونی د خپل سره شی بهسته خره د نواله مال نه ده او ځکه وایي کې په خلک نه حکمت باندې پراس کې چې فائدې دلایک نه ری دامه کرا کې دنیاواله الحانکه اللهخه کوئی گچنه دې لایک دې او ته لایک نه نه دې حسد بارکه رزي دې داس نه کې خوري له کوور چې وې خشق خشق سنخوري داسره انسان نه کې خوري یو په ترق د سره دې خوري ماتم دا نصیبو پر دې دل دې مرکل ماتم راګ ما یو ټاکو آ تمننا دې تویل بس یو سره دې او شه د حاصلېدو اراده لري چې دا مت حاصل شي خوخي د ته تمناوي ارجو نو خو زه دا ارجو کوم حکم راشي د جنگواله سړی ته डबल میراث ده خو زه تم دغه डबल میراث ملم عبادت کړي بيمارته نه عزیزانه مونږ ته عبادت بیرو خبر که ساله ده زنانه اوچت الله اللہ فرمایل چه داسته تمننگانی مکنه کم چه ده اللہ وحبی شیدن دی اللہ وحبی اغیسر عمل او قصب تعلق نساتی یاده اللہ ده طرف که آتی یاده پا قصب اغنه آسلی طاقت شو مضبوط والے شو میرانس شو ده جہاد حکم ده سالو ده پارا شو باز دا دا, دا طرف ورکلہ دا بس چانتا ہے ورکو نبوت شو قیران بروالی باز سری پیدا کی بازی خزر پیدا کی باز دا دا اللہ انده طرف وحبیدہ انسان پر اختیار نہیں نو دیکیس ما تمنانا اللہ منو راچے کم وحبیشی زندی مخص دا اللہ آتیه دا محص خالص آتیه دا ایک دا انسان نا چلی گی نداز سوال بنا گئی یو سړی سړی یې راځو پاتې کړي ینه نو زه راځم د نن اجازه یو سړی زنا نه کوي سړی نو زه راځم نن اجازه یو سړی وماتې او فله کماته د پیغمبر دا کړی دا بس دا هم متي ستدا اصلهیت او دا ځه الله پیرا کړي د نور لای کنه او زما نه وځي زمونږ یې څه کډبل نو سوره بوله سری سنگل نداس کیس مشی زونو تمناات ولچه اغه محض د الله پادیا او انعام سره او د عمل او د کسب تعلق اغه سره مشته نداس کیس مسوال اغه تمنا کول انا روا دي سوال نه بهر نداس کیس تمناغه نه کولمې چکم صفات هغه غیر یری دی انسان په اختیار کې نه او د انسان په طاقت کې نه او د انسان په عمل سره پاتشو اللہ ورکسی قانون ذکر دی نو آگے دی چونکہ انسان چلی گی نو داغے بارتی خبر دی چلی نصیب من مکتسبو ولن نسائی نصیب من مکتسبو پاتشو نور آمال دی نور کسب دے چلی انسان پہ اختیار کرنی آئیو کیا خز او سری برابر دی اے کلی سری دے پارے میسے لے موزدی آیت الله برابر کری دی د انسان پکا سب سره نبلونی اختیاره ورکړل تمکو аба دین کوي زکات ته حج ته روزه نو سوز نوره سمره اختیاری اعمال کی دي ستا په کی دي ستا په طاقت د خزیده می اختیار ورکړل دي اړین په کی اسلام په طاقت کی هغه کې الله برابر نو دا غوی الله نسوال کو لیش وسال الله من ظلم دا الله نسوال کو لیش چې الله ماته توفیق راګي چې زو زیات نړت کم څنګه چې سړي زیات نه کړ نو په هغه کې ته سوال کو لیش څومره دا الله نه وراله نو وراله تمناي کې تمنا کو اثر په تمنا او پرذوب باندې نه کی کوشش کو چې پینځه را کمسکه څرغ دانې چې سوره پیندو وخت موږ سوره خبر خزر و یا خزرین زرینه په اعمال او کې سیواله څمره نه بس زور لگاوا دغه کې په زور لگا دا الله نه په دعا کوي دا الله نه توفیق وایي مضی قانون کې په برابر دی مدار د نجات چې کم <سلام> ده اعمال چې لري په خزر سره برابر دی دانه چې مدار د نجات کې سره سیواله او خلا کمه یہ 10 قسم اعمال جن اعمال سر تعلق ساتھی دے اختیار سر تعلق انسانی کوشش ادرم قسم اعمال 10 دی کہ اخر دے انسان په اختیار کې نه به خود هغه اسباب به انسان په اختیار کې لکه د انسان روحاني پرکوشي باطنی پرکوشي الله تعالی دی او الله تعلق د انسان په اختیار کې نه د خداګر پرچکم اعمال د نیکی کولا واست اختیار کې نه د هغه داغې تمنا کولی شوکتا زموږ تاسو تعلق جوړ کې چې سړی انسان کوم چې لاس میروست دی روانه کوي ته بلی مداد وکاس ما یو اختیار یې یو آغابات یې عام چې دا اگې اسباب او داعي اعمال د دا حصول طریقې د انسان په اختیار کې دي داغې تمنا کولې چې صرف تمنا نكې بلکې ای کې بزرګو لګې او صرف د الله نسوانو کې چې الله دې لقبولم کې او د کول ناغیت خضر صدی برابر دینا اللہ فرمائی لر رجال دے صحو دا پار نسوی بن سواب دے پا خیرت کی من ماد اغا عمالنا نیکو عمالنا چکم کبن شوی دی اک تصبو چری پا دنیا کی کلی صدی دا پار من سواب ملاوی گی لی پا خضر صیوانے چکم عمالی کلی دا اغی برخاو سواب دے ملاوی گی ولن نسای او دا خضر دا پار نسوی برخه برخا دا سواب دے مما دا اغم مقبولو عمالو ایک تصموچی کم دی پو دنیا کی کڑی دی دوالا برابر دی یو پی سیوانا دی واسألوا اللہ علاوی وارای من فضله دا فضل الله اللہ فضل نا مراد رزق صحیح خبر توفیق دا عمالو نا اللہ توفیق وارا چی توفیق اندر کئی کوششم کوئس رفا ارزومت ان اللہ کان بے کل شین علیم اللہ ہویا دے کہ وہابی فزائلنی اگر چا ته پکار دی نبوت چا ته پکار دی سڑیوال چا ته دی زنانوال چا ته پکار اور کہ اختیاری اعمال دی پای کہ ټول برابرول پکار دی تعلیم الله کوی ته ان الله کان بیل کل شیان علی تو سلیم کوی دی فزنانان کوی دی سڑیته سورہ پکار حصہ وی راستي پکار دی زنا د سورہ پکار, سور پکار ان الله کان بیل کل شیان علی الله کوی دی په هر شی باندې دعیات ختمشو ورقصیبا لیکل انجاننا موالیا اللہ ویمونگر زولی دی موالیا وارثان چی دی وارثان کی گی مم مال ترک الوالدان والاکربون چی مال پریخه دی مورپلار والاکربون او رشتدار رشتدار دی مرشد آغین کم مالشن لاغیر پارم اللہ ویمون وارثان گرجو لی او دا ترنګي نور دملشوا داغن کمال پاتشونه علیکم الله و ارسان ورزول یا پلان مرش داغن ارست کمال پاتشوا الله یو نی د پرم ورسان ورزول او هغه ورسان څلور مسي برابر کتاب شوی و ان تکي ما بیان کوم شپږ مسي برابر صورت شپږ مسي برابر کې به ان یو د آیت د لِلرِّجَالِ <سؤال> وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ إِنْ كَانَ لَهُنَّ فِرَاسَةٌ مِنْهُنَّ أَوْ كَانَ لَهُنَّ مال أَقْرَبُ مِنْهُنَّ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَارِثٌ أَقْرَبُ مِنْهُنَّ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِنْ بَعْدِ تاسو ورسر غوٹا کے خیلہ سنن تاسو غوٹاو کے اغیسر دکسمون پل وادی ورسر غوٹا کے فآتوه النصیوہم دیتم پل برخاو رکی دادی الفاظو مطلب زان کوئی تھی زمانہ جاہلیت کے آئے کے دا ترتیب پر آروانو چی و سلیب بار مرار گئیر عربو نا عربو سر دا غي مځکه به یو عهد کې اغه عهد کې ایمان دې باندې مینځه خلاص تموي اغه عهد معاملې چې بارولل چې به یې قائمول نه یو بل لاله اس ورکاو او قسمونه تم ملکي دې ما معنا ما قسم کړل قسمونه باغې به خلاص نه وي بل پس کې خدل او قسمونه به وقړت او یانداس څنګه به هم کې خدل قسمونه به هم او اکت با پده باندهو چه اغا کس براگی غیر عربی کس عربی سر بیوزایشو نا اغا با دده خبر دا خبره او کرا کسان باو خود و لاسونو باکی خوده دا خبره دنی دمو که زما وینستا وینر او زما مرک ستا مرک ده زما بدله غستل ستادي زما جنگ ستا جنگ ده او زما سلح ستا سلح ده زما وارسی زبستا وارسی او تب زمان دیا تخلی و زبستا دیا تخلی تورا پین انہا پا یا بے یو کس پر سر آکا دوکر یا بے یو کس پر آگے بھائی زمان میراس پانستا یا کماس ان اکسانو کو داغی جرمانا بانتوا دو دو با کی درمانا جی سپا تیشو وستائی یا بے دوار اکتا پون آکا دوشن دیتا بے آکا دا موالاتی رو ریو تا کفتانا کی ریگی دوستانا واتلی لیگی ای بہتا م نو یو دا یو دا اګه یو په ابتداء اسلام کې چې کله صحابو حجرت وکړه په پیغمبر لې سناتو اسلام د حجرت نرسو په مهاجریو صحابو کې پان صحابو کې یو بسر او وروهي کې اې مکلم جنګ په داغه ولا سره د یو بل میراث نو رحم مهم نو اوس چې کوم د میراث طریقه دا موجوده نو هغه کې نسب تک ته شي رشتہ دارا تک ته شي او بلا متبنی بیواتیو متبنی از زیدی اغطا با میرا سور کولشو او دا مختلیب میرا سنو دواجنا دوستانی دواجنا دزوینی سلو دواجنا او پا اقتداد اسلام کی مواخات نویل اسلام قائم کرو روولی یو یو محاجر صحابی دیو انساری سر دیرا را او دا میرا سنو با طول اوڑل شدیو طولو بارکی سو کو یا دی بارکی نازل شدی بارکی ما دیتا طولو ندی مارکه دا ابتدا کې حکومت او دا اوس منسوخته دا کومه د اوس نشته اوس رښت ته دا ملایوی به دوستانه ولتنه نو الله فرمایلو په اغه زمانہ کې ولذینا ااکسان عقدت ایمانوکم چې تاسو اغه سره خپل قسمونه و ټکړی تاسو دا اغه سره ا یعنی عقدونه قائم کړی وادیم کړی دي فاتوهم خلاصن ان غټ کړیو د بل په اسا کړي په اته هم, هم نو په ایتوراده اسلام کې داوش پیغام عيسو هوا نو ورشته درو ملاوی درو میراث کښ پک لا ګرو په ویلاک آو کله دا عقد به ختم کړې شو یعنی مطلب دا د څرب عقد مات کړې شو او بیا بکه سمرشن بیا باندې ملاوی او عقد به ور ولې بوا او دک کارور چې د یو کړه ومرشن دا د نیراد څخه په کومه دا بیا دا منسوخ شو د ټول امامانو په دې باندې اختلاف ده چې او سلام منشو د هغه مسبيخ خلق نشتا عسبيخ خلق نشتا نشبيخ خلق نشتا عسبيخ خلق نشتا نو نه ملوي او کله هغه ایستو نشتا او دک رور ایستجه کم سره دک خبري شی ایجمال ته بیان ده دا تب ملالوي کو نه ملوي نزمانگا امام سے بوئی دیتا و دیشپگا میں ملاوی گی چنوری کو دا اتفاق خبره او چنور اسو اس کم نی او صرف دیوی نزمانگا امام سے بیام وائی دیتا بشپگا میں اسو ملاوی امام ابو حنی پر رحمت اللہ دانا علیہ نبارہا نور مفسرین وائی دا آیات منسوخ دے والذین عقدت ایمانکن آغا کسان چی اغیسر تاسو غو تکڑی دی اقبل وادی اقبل قسمون نور ورګه بیتہ نصیبہ میسر دی خدا اوس نشته ا د دې ایت یو مطلب بیان شویل دې مطلب یو مطلب دا کچه د دې معنا او خوکه مو اسلام کے اوس منسوخ او دې مطلب ادارې چې د دې نه پرځی څه نه دا مراد عبد ابن عباس سے فرمای به دې مراد دا ده چې دې د پره وصیت وکړي فاتهم نصیبهم دې تخله بره او په نصیب ورکې مستهقل ایڅهګه مدا هغه کې د دې دوست وسیه کول شي دوستو له آشنا دي 100 درهم ایڅه مال له تمرېږي 100 درهم له روپې نیو 1 حق دی ته ولې شي دوست دې دما سره کړی دا او مته وسیه انو ته تاسو ورکولی شي او دریمه ماناند لري ایربلاین شوه شي شيخه دریمه مانادا او تقریبا د کلمبه مانو راجی دې وره دریمه او دې مانی یک بار سره مطلب کو سوم دې حکم کو سوم دې هغه داده چې تاسو اچاسنه ورو ولي کای مطلب دې امغات لپاره نا اللہ تعالیٰ برمئی فا آتوہم نسیبہمی تخپل ایسا چھتاو سرکم آکد کڑی دوستانا دی کائم کڑی چھتی دیوب المدد بکو امداد کوا تا سر با امداد کی تاور سر دا امداد وارا کڑی فا آتوہم نسیبہم بی تخپل نسرک و امداد او چکم آکد اوادید وسترکڑی دیا گا برابرد نودا گریم مانا دی زکا حدیث کی راجی پیام برل اسلام پرمئی چې کوم وعده وي اسلام ختمینا هغه نور مزبوطی نو مراد داغه امداد دے تاسو چا سره د امداد دواده وکړه نفعتهم نصيحه مایت خپل امداد او نصره و نصيحت ورکه ان الله کانا على كل شيء شهيدا ذو الله تعالی په هر شی حاضر مازه کته سو حق قوم الله تکترا او ګبره خبرتاو او کنه ورکړ کوسيټ کوي او کنه کوي الله په هر شي حاضر ناظر ار ویانو قوامونا على النساء بل ايات شریکی دي قوامونا دي نيګرانا دي حاکمان دي اولان دي على النساء فخذو بان دي نو راخیره طرح الله هو ذکر کړ قال په قضمان باندې نړیغران دی مغدېر دي حاکماني ارمانه چکر په ثواب کې باندې دا علی الله واجب بیانې وجه هغه د عدالت چې هغه وحید ده الله د انسان ته اختیار کینې بما په سبب د هغه باندې فضل الله چې الله سړیت پزیلت تور کړ په والله چې پزیلت تور کړي دا الله بعضهم بازي د وېدا یلی سلو بعض بازن پا باز نورو بانده چی خضی دی بس سلی بردی بردي بس اسان خبر ده الله سلو تا پذلیلت ور کرد پذلیلتی بس ورکر علم تاو را سلی سبک ویلی شی او خضا خوچو او اللہ مزر واللہ مزر رازالی زیبن جر علم دا انسان سلی کمال کمال عقلی خبری خیانو دا اغیر دو خبری سر نی کل بیعو ای کل بیعو سڑی چه الحمدللہ خبری خی خازک اخیاء حوشیہ دی بل تدبیر این سڑی چه منصوبه چولو کی دیوکار اونکہ انت سڑی پورا علاکتہ سو گوری زمیداری یکیگو کڑی تدبیر او منصوبه کے سر مضبط تی اوگل دینگارا که خزم ماشا نواشتا او سڑو دا هر اېتبان سره چې وګورو 10 تکونه صلاحیتونه الله تعالی په سړي کې هیدي چې سړی په جنانه باندې اچي نو په زینت هغه الله ده تر په دې هغه انسان اختیاري نه بس الله دې سړي داسې سپار کړل دي چې دا د سپارته په برکات باندې د سړی په خلو اچي شهادت خو دا وګورم 2000 خلک باندې شهادت ده کې زکا لته نکر اېداهم الاخرى کله یو خبر زکا آرخازو نایی رضی آترازی جیحاد دو برا سلیزی جمیموز لسلیزی امامت آغا سلی کی انبیاء پسڑو کیلی آو سلی زونی و خضی سلور پولیشی خبر امزی انترازی عرب ترابت چه او گورنو سلی تعالی دیر دا سی سپات تی چه خض برابر که دینشی دادا اللہ در طرح پر آج خضی پده که نقصانم ناکتا سویے چه خض ناکس ناکس ناکس ناک اغه د الله د ده الله د طرفه د صفاتوږي او استاد الله د طرفه ته په خپل ځان طالبان زکر نشي کوله دا ستاد لانس کمال <مالتسجل> نه الله کمال <مالتسجل> او اغه د غیب نقصان الله د طرفه اوی ته کمال <مالتسجل> دغ لایق ماس الله ته خطا ته اغه د درین ازلت اللہ بینی او دا وجہ تسبیدہ و بی ما من اموالهم او سڑی او چکتے تسبب در بانی انتقو دا سلی خرچہ کئی من اموالهم دا مانو مفتننا و جناول کتے دا خضر طلب کے اوٹوائی چی ماکا دا استاجی ویدکا دور و دور امان سر تدولاکا مہر سرطاکا بلیا کردے دا ناول خرچہ دا مہر دا بیاچ پورد راولی دا پکے خرچہ پے س� د کپڑے خرچه ته चले کی د کور د کور دول د خرچه ته चले دا ټول له سره بې سو مرو بنا ان تکو من اموالهم الله سره اوچته سبب د ریبان نه چې سره خرچه کړو د لوپازیله ته شو د دې وجه حدیث کی راځي چې کله سره اوچته په خځلان نه حدیث کی راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي دا ورسه روایت ترمذی پی امبا علی اسلام پرمیلو کن تو آمراً احداً اینستودا لأحدٍ لأمرت المرحة انتستودا لزوجی هاو قاما قال کچرید دخو دینا علاوہ ما چاہتا حکم کولی چیو تند دل تسیدو کی نماز بخذتا حکم کولی چیدہ کل حوان تسیدہ پی چونکی سیدہ عبادت تین عبادت دا اللہ خاص صدا و دا اللہ خاص سب مدا د سړي په ځیلت ته یو کسبي وجد خدا په ځیلت باندې غوړې خرچه کړي دا یو د خپل لاس کې نه نو که زله زام چې تو چت کوي په دې باندې خرچه کړي زه ګدا د ځیل لاس کې بل خو الله د درباله چې دې ته ورکلې دا او که زله زام چې تو چت بس کامل سره کې هغه سنې چې خيركم خيركم لاهلكم او كما قال الرسول مترنمي داغه سمانه دا پم سلام پر مل جستا سو دي بهتر بهتر اګه انسان دي چې خپل اهل د پاره بهترني موږ سره د کمالي سره شی وو پس هرچه لګي جاي خرچا اپکا بیا الله پر مه فل حاجتات خزين کومي له چې دا خزين کیس نو الله تعالی د اغخذی چھر صالحاتو اغخذی چھر صالح بی نیتانانی نیت عامال بی قانتاتو ندقل خارندان تابیداری عبارت گزاری حافظاتو للعیب اور حفاظت قرون کی دین تو حالت در دیت کی تو حالت کے عیب حفاظت مطلب زیاد مورتہ صفق ہوئے گئے کھوچکل سلیقورنی بخذی اختیار حفلی نخذ اختیار پر دو سنگی پر یو پر پلزان کے یو دا اغرق مال اغرق بال بچ کچ کی نمیت خذ اللہ وی آنگا دا چه سڑے بھونی او دا دا اغرق پلزان ہے قضا دوگی زکر چه درد پر صلیب آنے آر انہا لگی تحمت انہا لگی بیا سلے شرمندئی زنانہ آدیا گی احو دار نگرزی نمیت خذ اللہ وی آنگا دا چه سڑے بھونی آنگا دا چه سڑے سرے آر دریم دا دغه په له یوه بازار کې اسنه د بلبچه بچي د بلچه په دې نو پردې نه صد د سرهونه نه حافظات من لعب پردې نه صد د سره سره ولانی دنه سمح کو شي پردې بچي ته منسول نشي بل حافظات مطلب دا چې د خپل خپل د پټ راځي نه حفاظت بل حافظات مطلب دا چې د خپل خاون دکور مال او متاع د هغه نه نه دامه چې بس درام تا سادرپور کې او د غنمو دانې په کیراسني کې او ټول اوور او ماشوم لیول ته دکان تایلی اغاز ځمېداري کې د ختمې چې کانت د غنمو ورسي یو صندوق کې تدار افتخر سي نظر ويږي ترڅو د ماج په خدا م یاد ساتي او سلام وکړي چې رخاونم د جائز ارچنې ورکړم خو چې ټکم پټي ګولې هغه لامدا دا دخل <سؤال> پره جائز دی چې کومه داږي نه پکره تنور کې مستانه پټږي دې تغلا نه ولګي دا د حق حق وصول کوي خبرم زين کولا کنه کبا ګولې فرسي ته نن فرسي پره جایز ارچې کومه راغستې شي ننلاند فرمای فلحافظ کانتا حافظات لئے حفاظت کو ان کیلئے بما حافظ الله پس سبب دے چی اللہ دو دی حفاظت کنے اللہ دو دی حفاظت سنگا کنے برا جائز چکم اغا حلال و کری کرو دا حقم حاجت خاصلو لا غیور کنے اللہ تلا دو دی دو پر دمہر حکم کنے لینہ پاکیو دا حرچی حکم دے کنے اللہ دو دی حفاظت کنے مغلاط اسی ضرورت چې کوم مسئله دي هم برابر دي چې کوم مالی مسئله دي الله تعالی باندې هی له په سبب د دې چې الله د دې حفاظت کړي د دلیل حفاظت په کار دی الله فرمایي او په قانون ذکر کوي الله کی هغه خزین تخافو ما چې کاو یې رمل خسو یې ري کې نشو زه هنن د دې جنا پرمانه د دې جنا پرمانه یې د اونا پرمانی ده چیا د خاون خبره نمونی چي و ته یوږ نه کړ کوول يې خپل کنه کار تر بلینو څه به خبره دا ونی دا شابل به کیسه راځي کې سكي صاحبينه يا ته د سکار کل د د کار باندې الټا نه دې نه اللہوی کددین ایرگی او دار کار داخل زکیمو فا عیدون بنا یہ او داری چلیتا نسیتو که نسیت حق دائی کچر جائز بینطاو ماتو سیده کولی زما دا خبر منا دال پا زبا پوی کماتا خبرو پا زما خبر منا نا کرمانی مکوازش سکار و امیا خبرکن نا منا فا عیدون بنا اللہوی که یاو دوین وحجرهم فی المضاجع دیره جداته په بسترو کې بستر کې جدا مطلب باندې تاسو کوی غي واضح مطلب دی بعضی حقوق د خزې د خاور متعلق په دغه دوران کې په توسره او ځای می نزدې می نه حق ورک بس یو تراب دا ډاډه خبرې کری هغه په الحال مکا نو باندې باندې تاسو کوئږي زوران مقصود ده دغه خبر باندې دوی سره زوران مقصود ده نه الله وي یو نصیحت نصیحت سره دا چی په بل طریقه باندې اغه مت زوران ورکوه جنو هن جدا کړي ده سه لله تل مراجعين او بسترو کې د دا د لګول کوځینو اوږي مغلقونه راکړي وخن خوخن مبارک جان کوه کې دې مبارک تفصیل آیات نن له سبق اس د آیات خدمت وکاو آیات نبري د دې وال پکار ته زنا نه نو حدیث کې ګوره نبي عليه السلام د حجۃ الوداع اخیری موکا باندې نبي عليه السلام د خو مبارک وصیت کړه اخیری بالکل دې مبارک دې احتیاط او نبی اسلام چکم اخیری خود باتتی نو اگه کم داغ خبری دی چه دا خوز سر خیرخوایی کوای او دا خوزی چی دی گویا که دا پشاند که دیان تاسو سر او دینا تاسو مالک د اشش نیا مگر دا چه دای اوننا کار کارو کی. او دا دا کدینا پرمانی که انی دو جدا که پر بیست او خیدی لرا که الفاظ دی غیر مبرخ الفاظ دی وضاحت کن او ک تابداري پلان نه بيان نته وال پوله شي نته دي بل من کول د سرګه جدا کول شي کتابداري دوانو بارکه محترم دعاه چاته داني دي چې ته به سره کې لږ پر دې خر او خزر برابر پلان او بسم الله دې وکي د دان په لاس راي کې کو دا په لاس راي کې ارش بیا دا نه ګوري چې دا سر دې او دا خدغه لاست نه روا دي شرع نه وان کې بزز سوال کې بعض علماو ته تردید وکړي چې په مسواک دیوال کې راز خاصم لیکلي چې په مسواک نو باران دหาคม دوم مناسب ندي په مسواک او په سوالي وان کول پکدغه والی د مخ نظان به کول پکار په یو اندام نه ته مسلسل راځي کې د چمړه بتور کې بدن نزان ساتل په کار یا یو اندام لرو به نو کلاس چې ماته کې یا هو د او باسبي نو انظام ماتول یا چمړه یا په اوس یبهاند مسلسل گزارونه کول یا په مخ باندې په چهره باندې گزارونه کول شریط او دا نارو دي د سوال نه کول پکا خبرم زين طالب ته که حديث کې دا نه سلام وي ته اسوه ښه ستاسو کې دی یو سړی خپل خزنه وایي څنګه چې سړی په غلام را کړي دا سې دی نه شاید چې بیا له ترست ترسته ده دوی ته بیا ځو نو تینور دوی کوي نو بیا دغه په پریشانی د پیغمبر اسلام دې تداد ومننه کې حکم کوي چې خځې مو واخې عمر چې بدرغا نبی اسلام دې رسول الله دا خځې په خاوندانو غندېر میچې شي نبی اسلام و واخې چې له ټیم د رسول اسلام سره ډېرې زنانه شکایتونه کولې نبی اسلام صحابه د دومره وې دا ابو داود روایت کین ليس اولایکم بخيارکم دا خلک دا چې کومه دا بهتر خلک نه په حدیث نوم دا معلومیږي چې به تر ټولو ښه دا چې انسان وال نه کوي دروازه نصیحت نه کاروالي دا به مزورانه چې بیان کړ دوي مزورانه نه کار راستل پکا او خزلم تعبیراري پکړه حدیث قدام رازي شيخاوند خز ته دعوت ورکړي چې راشه او دار ران نشي تعبیراري نو کې د خاص تعلق ساتلو تعبیراري نو لعنت هل ملائکه حتى تصبح قد خز لعنت راوري تر دې چې سباشي او په دې قدام چه خاون و تا کی خاون تا دیت چه خاون و تا وی راشنو دادی ورچی و انکانت على تنور تنور دیت و تنور وی خواه اگر چه دا پا تنور بانی او حدیث کدام رازی بیر زورین رازی لعنة پوری راغلی لعنة دا دا تونو نعزی و شید چه کلا خاون خزتا آوازو کی و دا تابیداری و نگی نو لعنة پوری الباز راغلی ا حدیث قدام راغلی چتا بیداری کے پیغمبر علیہ السلام <سؤال> پر می چکم ہے وخزم لا شو و زو جہ را من ان دخلت الجنت خاون دین رازیو دا خزم جنت ته داخلي نو د دې وجنه خبري یادري دری وو لک ترتیب په او ترتیب دین نو باز علماء ای ترتیب سر و دا کر لاول بنصیحت ک ک نصیحت باندو نشوان نو سے تبلیغ داس لرانیږي او تبلیغ مطلب نه رحم داستاګاب کې وی تبلیغ لمکیشو مطلب دا دي زوره نه چې دا کمره کې د غکور کې زوره نه ورک یودا او درمه خبره ده چې یک نکی موږ کې بس جهم ها سراواله بس وحلو وحل هغه د شریعت مطابق او باز وين دره والا کاري ودی پکې مخکې پښتانه پکې خر دا لړم بي دارسته پکې مخکې کای ها بس کار شه لاس لراوه نور هغهسته وګیرام مخ کې یو د بد ترستو کې نصیحت وغيرها ترستو کې او دواء راشي وغيرها مخ کې بس دا غړې دې مس مخ سی وکی ولا تتمنا او تتمنا د نعمت کوای ارجو غنیمت کوای ما داس طات او منمتو سب جل الله به چې الله احسان کول دي به په فزیلتی ورکل دی پاگی سرا باغکن بالو دستازو تا علا باغن په باغنورو باندی یعنی سوو تا پا خضو باندی لر رجال دا پاگ سوو نسری بون سواب دی پا کې من مادا مالو اکتا سبوچ دی دنیا کی کسب کردی والے محسن او د پاره د حضور نصیبون بار هزار ثواب په اخرت کې من, کی قلدی قلدی. من دا دا ما عمل اکتسبنا چې د دنیا کې کړی دی څنګه دې کړل واسال الله سوال کوي لنا من فضله د فضل د د توفيق د عمل ان الله یکن الله تعالی که به ما دي په هر شي باندې پوهیا چې چاتکم سبب او والذي بلغنا طاره دحريو د طاره د ستريو د خديجه نا الله وي منګر زولدي ماوالي او وارثان چې دي به وارثان کیږي مما د اعمال ترکه والدان او الاقربون چې پرې هرې مور افلار اورښت ګرانو ولذي نا کسمه قد ايمانكم چې تاسو مضبوط کړی دي د اسره ايمانكم قسمه واديث تاسو فاعتهم فسر كديتا نصيبهم اسد ميراث دي نمنصوح فاعتهم وركديتا نصيبهم اسخ اسد دي انخلي اسي نسنا سويهتک نبي حكم اوس مشتا دوس لوصيت دوس در دو تراکر ملي ا دی ان الله <سؤال> يكن ان الله <سؤال> تعالى كان على كل شيء شهيدا ذي بهر شي باندې چې نیو په حاضر غواه ارجالو سړي چې دي قوامونا حاكمان دي قوامونا تدبير کوون دي قوامونا دي مسلطتي على النساء فخذان دي عشتي بې ما او سبب د دې باندې فضل الله او چې فضیلت ورکړي الله تعالی بعض هم بعض دې تایه نه سلوتا الا بعض و بعضونو باندې یعنی په خزو باندې وا بې ما او سبب غري اچتي ان فقوذي خرچه کوي من اموالهم بما لنا دتينا سوتو رزو چې په پټي ګران کار دې وجه الله فضیلت ورکړي هم مالی فضیلت فالصالحات ها قان تاتون فی ختو پسميګې حزیقانې تاتون چې تعریداری کوو کې دخواوندانو دی حفاظت کوونو کې په حالت ته پرتاللی کې دما حظ الله په سبب د دی حافظل الله کې دفاازت کولو د الله تع لاوي واللهله خ تخافونا جتا خیری گئی نشوزہنہ دنا پرمانہ ددینا فعیوہنہ پس نسیت کوئی دیتا تنبی وطور کا وحجروعنہ تا خجدہ کی بھی لرا حلمہ واجئی پبستروں کے ما ذاري مهمه تاس او خديرا پجايز او خلصرا فان اطعنكم كچري دي تابدارو خلاص تبو عليه المسبيلا فاستامل تويدي باندې سبيلن صلاح نو سبيل لرد چي بلدن د پارسلار رو بس ميام سن نلعم جتان نصيحه کو والد <سؤال> او پلاګيتا بيداري شروع نو بیا اسي او بخورون او دور لارو او باسل <سؤال> او دو زوري نور کولی لارو او باسل <سؤال> نو دا ست ده برمه چيزه بس تعبدار شو خبر ختم بیا وبنه خره جايزه فَإِنْ طان ثمله پرنايكري زان ستابري و فلا ت فستا م عليه من پهبان سلا لا دزورني لا د وخلو إ الله بنله تلا كان ع كبير دجد اوذا س کریم خدایانه چې کوم فضیلتون ته راکړی اللهم <سؤال> تستغفر کلام مانه انشاء الله تعالی باندې شکر یاللا زناوت چې کوم ورګړي هغه ته باغیته باندې شکر ته نصیب کریم خدایانه چې کوم عامل کې برابر کړی یاللا موږ زور توفیق راکې زور پکولو د وخت لپاره زنا نو لم توفیق ورک کریم خدایانه توفیق رانس یاللا کریم خدایته نصیب کې حرام مونس کریم خدایانه حرام مونس زنا نه پرمانه نوسته سویبنا جایز اوالونا دا حرامنا آبیزای ربو خلولنا کریم اخلوی اوزان خیرت کی کند دا قول نوساتی کریم اخلوی امین دی نوساتی نارمان نوساتی رازی شیخ و اخبال رزا کی خیرت کی نصیب و صلو اللہ